بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد نكني فيلوه عباره disa kohësh ne shfillimin e librit me derjes alikindic se ne veshkutor imam ibn qayyim al-jawziyyni i lidhet ata e njohur dhe kemi mbërritur te tema e togës unë ja di çes qputi të më lezuar dhe në ndesë a liber bukër dhe iber, tërshë një liber, në cili ka marrë shumë dhe i blukër më ndozije, liber që ka shkojtur Shekhe Blukërimi në Humejt, dhe ka fonur për njësë a gjere shumë bukëra. Dhe ashtë që si këllim dhe isha të flasë, një, për njësë a gjere që ka të rëgur të të njën në një lidhje me rrugën, që do të ndikën besimtari për të rridhë të kallahu sëpëna tajale. Si dhe dhe dhe mësë, për në tërmën, kërën dhe dhe dhe dhe, E juhal insal, hinn, në kakadihon, i la rabbi kakadhe, kërën, fëm u la ki. Dhe dhe të njeri, ti i duke punuar. Në, duke punuar në rrugën të në përshukur të përshukur dhe zotë jatë. E dhe ke bërtë atakuur të ta. Dhe me dhe, kjo është një rrugë të cilën dhe për gjithë. Por të jëz, thënë të njerëzë, e të njëzë, e të pakët, hecin drejtë të r dhe i rësë më rrinë të kallohës më të alë kurse të disa tjërë hejsin rrëpshë ose marrin djathës ose marrin majtës ose ndalen në vend dhe i rësë objevdekja edhe atë herë ta dhejë, ljuzie, që për i janë të humurit të kallohës më të alë dhe i më nëkejme ljusie në tërgojnë etapa që dhëndikin besim tajë për bërën të kallohë më dhurur nëse e mbali më dhurur në mësime të kallohëra Jëta një që kemi fërë për qështë me libër me darës e vijinë për para, që besintari duhet këtë tre gjere që të brite ka mbohin më dhururë. E para është frika, e dyta është shpresa, e dhe të reda është dëshurije për Allahës më në tabë. Frika dhe shpresa ja si krahët, të cilë të mbajnë të të në mbëra spesh. Njërim që ka vëndu shprezë dhe nuk ka frikë, për Allahët a i humbet. Njërim që ka vëndu frik edhe një person dukësirë e adhorë në mëgëtë me fridhë me shpresë, por pa të shuri për Allahumë në amalin që i Gjihud. Për në duke të besitaj që të treja. Dhe me lartë të treja për është bashurje për Allahumë në dërëm. Ta që i fillon i mënë kejme dhe të regonë, se si i fillon njeri u rrugën për të këllohën sëbëhanën ta'ala, dhe thotë, dhjesë zemë, kur zbrazët, për shqetësimit me dynjanë. Dhe nuk lidhet me pasurinë, me posinë, edhe me pamjet e bukura të dynjas, por lidhet me ahiretin dhe prekuohet me të në përgatitjen për ahiret, për të shkuar tek Allahu subhanahu teala, atëherë kjo është porta e parë e suksesit për njeriun. Do porta para suksesit për njeriun kush është? që ta përëkupoj zemër në ti vetëm e heretim. Ndën janë ku do të këtë të këtë të më dojë. Kërën fol të jetarë për suhtim, përgjimin nga duja këtë dhënjë që në suhtim është që njeriu mësë këtë mësë këtë më dojë në zemë. Më do të të këtë mësë këtë më dojë. Më do të këtë më dojë, më do të këtë se këtë në vujë për të për të, të, të, të, të, të, të. të si jetuar e mbajtë në njësi idhën dhe adhuenet dhe redim për të dhe duë për të në urejnë për hitësa pa në dhe profetës sërem të grupë njerës njëzëre këtë qëtu abdut dinar dhe abdut dirhën adhërësit e dinarit dhe hemit dhe ka trekuar që të cithia adhërësit e dinarit dhe hemit u shështë që nëse atyru u jep për nashën dhe nëse nuk u jep zemrohen ku se pesimta e vërtet e lidhë z dhe vetë do të përgatitet për në heret. Kjo thotë është porta e parë që i hapet besimtarit. Dhe nëse hapet kjo portë, atëherë aty është ka filluar të jagojë, ka filluar të vi agimi i vërtetësis. Pastaj do në këtë moment fillon të zemra e tij lëviz për të njohur Allahun subhanetauala, për të njohur atë që kërkon të bëjë. Për të njohër ato nëmprime të cilët e afer njërë të nga mojë më dhërruarë. Për njohër gjithashtu dhe të që ure në mojë që nërgojë përësaj. Ky është hap i parë. Edhe ky hapë që hedhë njerit të regon që ky ka shkejnë në rrugur e duhur. Edhe të regon që ky njeri shë si qërtë. Sepse, zhdo kushe është, është i sigurët që do të takoj Allah në më dhërruarë, edhe që do të apy e si e të për dy gjera, atë e rejtë të zjohet për të dhe përgjigjit të dy gjera. Këto dy gjera janë e parë që të apy e si Allah i për dhurur, qëfar kënë ja dhurur në dy njën? A kënë ja dhurur Allahum, apo kënë ja dhurur në dy njën? Edhe e dyta, qëfar përgjigjit e kënë dhe përfetve? A kënë i hetë o lukën e tyre, apo jo? Paset të dhëmën ka jimë, Kjo është të mundë portaj parë që i hapa besetarët. Pasë e thotë, edhe kur ze vend të kënjeri u kjo gjëndje, dhe më thonë që zbrazja në zemrës për të njënjës. Kur kjo ze vend në zemrën e ti, atëherë i hapa lo një port tjetër. I hapa lo një port tjetër që që qëtë porta e qëtësis. Porta e qëtësis në vetëmi. Porta e qëtësis në vetëmi. Ajë sot kuojdë të mësimi sepse e ndinna forcën e Allahut në të poveljtimin te Allahu subhanahu wa taala. Edhe i përcjell të rri në vende të vetmuara, mos përzihesh me krijesat. Sepse ai e vendon që përziherja e tepërt me krijesat e bën atë që çfuton në poveljtimin e Allahut madhor. Dhe kjo është e vërtetë. Kur njeriu preocupohet shumë me krijesat, harron Allahun subhanahu wa taala. Për ndaj Allahu më dhuroi me mëshirën e tij, me mëshirën e tij. E ka burë namazin që njeriu ta fal më kundrshëm. Mendo pa sigurollah subhanetale ti bëde namaz tërë pesëtan, por shumë vetëm për sabah. Ti fallet pesëtan për një herë njeriu, ose tërë ditën i hutuar deri në 24 orë shit, mori 24 orë dhe s'e boti as. Mendo pa sigurollah njeriu, por Allah më dhuroi që të vendos një namaz mëjes, një drek, një pasdite, një akşam, gjiniu sa herë të harrojtë fitorit. Sa herë të harrit fitorit. Për ndërgjithëtar i ka shumë nevojë ne të gjithë kemi shumë nervojë që të përqendrohemi në Allah, në Allah, në Allah për të qenë më në vërtet. Pse që të kujtojë Allahu subhanahu teala, të cilin njeriu e harron duke u shqetësuar me të tjetër. Nëse ti beson të vërtetë, të përsin vetën tek im, e ka zbravur zemrën e tij, foto me këtë që ti ka hapur Allahu poshtë në dytë, që është qetësia e ai që thon vetëm Allahu. Edhe që të sotë të të ku nuk ka zërë, ku nuk ka zhuëma, nuk ka gjërë mëndë buku për tërë së kjohtë. Sepësa të i mblidhe të fëqia zemë është ti. Dhe atërë dhe të imbyllën, imbyllën, dhe më thëmë, në portët, imbyllën portët të cilat e shpërdërojmë, e shpërdërojmë këtë fëqinë të ti edhe e lërgojmë për kupinë të ti dhe ky qicë se ato kur shikson krizën, krizën që shikoqun lumëmidhje, kur shikohet ato mballon se Allah. Ky është domethënë është ky është hapi i dytë që do të që hedh besimtari i vërtet. Mbas i hed thap, atëherë Allah i mëdhuri hap atë një portë tjetër. Shkënon vëndin e përgjegjësisë mund të stoja jesht. I hap Allah një portë tjetër, që është porta e kënaqësisë së durimit, e ëmbëlsisë së durimit. Ollëz dëgjojit që thonë Ne mos mundoni domosdhem dhe që u që po a them të gjaja më burri në seriozisë. Po u bëj them tose pbukujtim për veten time dhe për ju, me shpresë se Allah më dhuroi, do dhuroj që ti arrij të bërdë, të cilën e kادات më së qartë. Fali më thyei i thapë Allah një portë tretë, që është porta e ëmërsisë më dhurimit. Edhe dëshiron të thëroj Allah më shumë, sa nuk ngopet më Allahim, sa falet dëshon të falet prapë, sa falet dëshon të falet prapë. Sa falet, marron dure e këtë të falet prapë, marron dure e këtë të falet prapë, fëllon e zërën prapë, do të prap, këndë prap. e prapë. Si shtë është është është manër dhe la lu, si ku zemër e tonë atje të, të shëndoshe, nuk do ngopën duke letëzuar fjallë allahët. Më thënë është manër, që e që njëri dhe voqëm, sahabit dhe voqëm, nuk do ngopën që zemër e tonë atje të shëndoshe nuk do ngopën duke letëzuar Po, ku njëriju, të më nëmërsi të për nëbazë, dhe prajë dhurimi, dhe prajë dhurimi, të për nërësitë, të alti dhe më nëllin që e, e është shumë darë. Ta të më në nënë qëtër të nënë që e gjë nërë adinë e ti dhe kanajsinë e ti, të ka adhurimi, shumë, shumë fish, shumë herë më të madhe, sësa kanajsia që ndihim, atatë të cilët kërësit, të sinët përgupohen me dhënjanë dhe me kanajsinë dhe me epshet dhe dhënjasi. Një për së lefë dhe, thoshtë, së kur më bretrit të adinin se të shparë kanësijet madhë ndimë në namazën të ndatës të në luftonin me shpata për të e marë të kanësijet. Edhe, për parë kësaj, ku përmënda të fjallin që thoshtë që nukëim, që dhe mën porta, dyrtë ishte porta, që njeri u dhe mënë që të soa të vetëmi edhe nuk të shonë pozishtë me kryesët, thoshtë në tip koment vetësh poshtë, mos e thotë do kjo është korda e dytë që i ka hapur Allahu të besimtarit që këtë do të lëqitsuar vetmi e radhë loj, thot, si me radhën e kujton Allahu, thotë si mendon do ky lloj grupi njerëzish a e përballon do të jetë në kohën tonë? Ky lloj grupi njerëzish është të cilët do duan të, të jenë vetmi, a e përballon do të jetë në kohën tonë? Thotë ku janë vendet bosh sot të cilat janë të, të pastra për i gjinakuave? Për gjinakuja ku janë vende të të cilat janë të tjera prej zërave dhe prej xhumave. Kto kanë qenë më parë 70 vjetësh, nëse sot është e pamundur. Më vëto lut, që po të kuptuar këtu shefom, më fëmijë i thot, më vëto të kuptosh si nosh i xhamit, sotën thyrëzot si më qenë uzina. Xhamit të thot. Në vendi ku do të, po të ndohet të më dhuroj, ajo pasi përvend të tjera. Mos po flas për ato, po mendo pak domodin xhamit vetë muzikën ti zëshërtojim Muhamedi që menjëherë të jetë muzikë atë punëna fetëpërcësi në xhamia fetë për kondicionerët. Kse kondicionerët janë, apo? Dhe ti na fërë mundësonë ne këngë, muzikë, ne muzik, të dëgjojmë muzikën në tum. Tuna çavesh në muzikë për tin xhamin. Është bërë për të më nga, nga të madh vrapit dhe në në xhamit, në shtëjë Allahut. Ne po سنتrëgullim qaim për kajmë, të dhënë çfarë shiha, hapojmë madhëruar ëmbëlsinë më adhurimit. Pasaj, thot më dukejnë në këmënjëti, thot shumë, ku janë atatë cilët i kanë këthyrë e shpinën, Allahusë për në talë, dhe i janë mashtruar me kënajësit, e këse dhynjaje, kënajësit e cilët u e kanë buluar atyre kënajësit e vërtet, kënajësit e adhërimit për cilët e në këriuar. Thot, këto kënajësit dhynjas, i kanë përshkuar disa dhjetarë, thot, thot më dukejnë në këmënjëti, Kto si, si që, që ne e sidë në jashtë kanë përshkruar disa dietarë si, po si një dietar, një dietar i cili varet njeriu, por rreth e çaj dietarë i kanë vendosur mjalt. Po të thonë mjalti, që psikologë pas mjaltit, në shkon futesh dhe aty brenda, atë sai të kap edhe vdeset. Kjo janë ne kanë sidë në jashtë. Sepse ato janë të thënë lëndë fare, por fund fare pas njeriu, shkafohet me ty. Pastaj zotë m'u thëin Dhe të regom përë, por të dhe të tërejt që i hapa Allah o bërësit të arë, thotë. Po të ndjenë e të dojë kënejësie, por të të të regom, ndjenë e të dojë kënejësie, a i se thotë, kur hyrë i namazë, nuk të shëronë, nuk të dalë i më prej ti. Edhe i hapa madhë madhëruar, e më bërësi, e më bërësi, edhe kënejësi, e gjëshimit fjalës ti. Në nungë gope, kur jepet ajo një gjithë që jetë të shumë. Më pas, me ka që mërën, ka që mërën, ka edhe shumë tjera. Tho të më në kejmë në hëmë në kështë kjo portë e fundet, asë asë shillimi me një. Tho të më në kejmë pasle i hapa lojnë portë i e më të madhë se kjo. Në kur njëri u që më të zbra zemër në të një ajo. I hapa lojnë portër e qëtsis më allahën, Pastaj hapalloj më dhurën portën e apërcisë dhurimit. Pastaj hapallo një portë katërt. Ës porta e vëzhgimit të Mëdhështisë Allahu subhanahu wa taala. Ai e ti ti. shikon Allahu më dhurën me zemrën e tij. Shikon dhe shikon cilësite të im në zemrën e tij, shikon urtësinë të tij, kupton fjalën e tij. A i se këtë po zemër e ti humbet në brëndësin e kësa i madhështi një. A i ka hyrë në po tjetër, kurse njëzën po tjetër. Edhe, më po dhe më dhe zë vëllaj, më më dhe në shumë në vështi për të profeturur të gjithë dhe më në këjim, për po gjithë njërën dhe për më vetë të gjithë dhe gjithë dhe më në këjim. Më ndohë pak të më dhe më të legoni më në këjim për profesorën e ti, të më të im Nga forë, nga forë se madhe që i vinte e besimin, në sa momente, dite në shkëtirë dhe rinë vetë, të vetër, nuk do në besimin, qivite, të përzishë në si në si në si në. Në fëshie madhe e besimin që i vinte, do në dite vetër në shkëtirë dhe rinë vetë, të vetër, do në të përzishë në si në. O adhem të bedë për përftruar pak, se që fradu e besimin ka shiluar të njërez edhe ku jemi nësot. Thot i hata dojë madhurë përër përër e rëshgjimit pra dështi s A dhe kur të profetore besimtari me moshën e Allahut subhanuhu teala, që gjithë universin, shtocit e dhokut, jashtë e Tërmit, i si Tërmit tërmi buke në dorën dhe njësh, këshu e njërijt prej nesh, kshu i ndonë Allahu 700 toka. Si i thërri buken në dorën dhe njësh, ka e njëjt prej nesh, kshu ka përshkruar profeti sallallahu alaihi. Kur njëri mëfron të moshëtie, pa profetuar se si është Allah. Edhe kur këta moshëti hyn në zemrën e tij, edhe vizitora të zemrës. Mendo pa ky njeriu do të thonë e ka më kamër për kupim se djaj. A mund mendoj dhe të ∑ të njerëzit si ishkonin e fen Allahut? Si ishkon të personat adhurimin e Allahut? Normalisht ti shikosh për ti personin, diçka tjetër. Ky është një logjikë e njerëzve, një logjikë tjetër. Ky nuk e kupton njerëzit dhe as njerëzit nuk e kuptojnë ta. Ky i thotë se njerëzit plasin gjuhë tuaj. Edhe këtu duket njeriu sikur i ufet aty me një gjut të lartë. Sepse ai e ka zemrën e lidhur me botën e lartë. Kurse ata kanë zemrën e lidhur me botën e poshtme. Dhe këto dy botë do bashkohen të dyja në zemrën e një personi. I ha vallojë madhëruar thotë portën e madhështisë të dhe gjut të zemrës të tij në këtë botë nërkoj që njërezit janë një bot tjetër. Pasaj hapa loj një port tjetër. Edhe më madhështore se kjo. Val, ëtë mundë të minë dhe njërë nëjë të të harim nuk nuk kem, të të nga në shumëtveze. Nuk diskutoni më në kejmë të njërës e cilët lepes zhjënafë dhe vëmbëpes tjera. Nuk i firë fi listë të marit të dhe njërez, nuk kritit për këta. Këtu e dhezër kritit për të njërez tjera dhe c ka mëndosën që për të jetë të ja përgështënë allohës pa për në talë nga fjëllim dhe rëfurs edhe për këta allohën madhur ka përgatitur që të dërja një legjenet të veçalt të cini se ka së kush dhe nuk e përjeton në së kush për është tyre më pas i hapa allohën madhurur të i personi për orë të në turbit i gjenë tur për allohën madhurur kur këtë personi dhe, e e e e ka zbradë dhe zemre të i për shdëgjit i dhe për e shëmë lahët. Kërë kërë person që të sohet vëtëm për Allah, kërë këti personi, fillon dhe e mërtojt të dhurimi, pas taj, fillon dhe shikon më adhështin e Allah, dhe shikon më mërështin e kërjesave, atëheri i hapë Allah i më dhurë portën e turbit për ti, i vjetur për Allah dhe shumëtan. Tërgojë që më pekërë në më lanu, edhe kur ditë të mbajë, vendosë të një copë lejës këtë parë fëturës ti nga turpi, këtë ishe turë për Allah së më të talë. Kur zë ka që një përse lefëve, e kapër mjë kërë ati, nësa duke me që në fundejnë më në janë dhe së të kushtjetën, kapër mjë kërë më të të ushtijet, thoshte, ah, së turë për e të i o Allah, edhe së kurë ah, një falës gjunaftës. Kjo, kjo dhe gradë është i gradë shumë e lartë, shumë e lartë, si do të nga në njështë dhe dungar, kush. Po arribe dhe më ata që do alloj madhurë t'i nderoj, t'i veqoj, t'i zhjedi, për t'i afruar t'i kaji. Thotëm në kajin, pasaj hap alloj madhurë për orë të në të tërë për kërë Allahot. Thotë që, të shi fillu ome, këj ishte fillimi. Thotë, këj e shqyrimi i njohi së Allahotë. Këj e shqyrimi i njohi s Në nëse të dëshiro të një është Allah, këtu e këtë fillimi. Ndrekt të moment të që a fulle, nuk ishe fillu o koma, ishe, ishe parë thënje. Këtu fillon një ujë Allah, suha në të ta, dhe një ujë e ti tërë është një drit, të cilë në hedë Allah, në zemë ropët ti. I të redorë në lojë madhurë ropët ti dritënë, një drit e cilë e bërën të të, të ndijë që a i është për para Allah, suha në të ta. Ana dritë zero që mund të zëjë njeriu në mendje që është paraoll i modhëruar. Dhe ka tu pritje. Ka tu ku është vetmi dhe ku është para të tjerëve. Allahu na dhuroftë. Atëherë i dhuron Allahu subhanahu wa taala kur njeriu e vendos këtu në zemrën e tij i dhuron Allahu i modhëruar. I dhuron Allahu i modhëruar që lloj dhuratë tjetër modhështore e cila quhet ndjenja e vëzhgimit. E ndihën zemër e ti që Allah po të vëshënë qësësë sekundës E dhe kjo e ndihënje shëqëronë të e të nëndojëshëzimësi E gjithë mënej me ndonë që Allah i madhuruar me madhështinë e ti, me lartësinë e ti, e shikonëte Shikonë sotësijet, shikonë tokë, shikonë kërjesën e ti, gjionë të zërat e, e, e tyre e, e kjo e person e kahtë me ndihën zemër e kjo ndihën vjerën e kjo ndihën vjerën e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e Paset e të të nëkejmë shushët, shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë dhe në, në mëndimë. Më më më më thotë edhe në basi kënë djejën, fyë në zemërën e ti, atëjerë kënë djejën, i ambulon e ti shumicën e prokupiveve dhe hadheve të njësë. Që do thotë kjo, që nëse një person e ka zemën prokupuar me hadhe të njësë, a i e vetëm që nuk kam brithu të kërgralë, por shumëra nësaj. Vetë të me mëndonë që Allah për e shikon Allah për e vëshgon Allah për e djon Fjallë në ti Shikon me primet e ti Ka tu për e Allah s'u më në ta'ala Ndjen më dështina më më dëruar Këtë këtë person Nuk e ka mëndit dhënjajme As nuk përgupoh një Për e përgupoh njërës As nuk ka halë dhe i kanë halë njërësit Ate këtë i shikon njërësit Së njërës hojë Dhe qaj e këtë ta Shka për bëjnë ta? Shdo fel që del përgojnë së të rrë, kjo dhe bëjnë, përshështë nukëtë folë kërë? Përse nukëtë përgjëponë në përgjëtimin Allah, në më më më, në të përgjëtonë në mërë, përgjëponë në përgjëtimet, është dhe gjithë të përën shabat. Në që zemërat jeshtë në bëshur dhëtë të më Allah, për daj dhe i shkojnje si të hujë. Dhe kjo është me vërdi q Tarit, atëher, si profetën, salim, saat, undi, thot, ku tini, allaut, allau jam adhuruar, jam edhi, dynjans, që ndjen një bullon zemrës besimtarit atëherë që gjëja rbon atij shqimicën e shqetësimeve të dunjas. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të saktë, të cilën e transmeton Abu Dawud, thotë: Kush e bën përqupime të një vetëm tarikën e Xhallahu, Allahu i vëdhëruar nga mbledh të gjithë hallën e dunjas dhe ja bllokon ti. Nëse ti shqetësohesh vetëm tarikën e Xhallahu, zhijet e ka shumosën zero. Edhe do të vitë jone po shkon vetë e poshtruar vetë. Në të kundërt, nëse një personë bërë përkupimin e ti në dynjarë, dynjarë, ta ri ka njësit dynjarës, ta ri, atë që në dhe dhe dynjarë, ja shpërndanë Allah o përkupimin e ti. Ja shpërndanë dhe atë e gjithë zemërë në dhe shpërndarë, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 të, të, të gina, i hutumër për dynjarës, dhe nuk ka për të ardhë për riskët vetëm se e gjithë shkujtërë. Vetëm ajë se e shkujtërë. Dhe thotim, e, sorë, me të të të më nëkejmë, nërse këj për sotë, me këto dhe ndjeje, së cilë të i largohet, prokupimi dhe njësë, dhe këj e të një një realitet, ose si me thë një lukin, kurse njëzit e të një lukin tjeta. A i është për para azotit ti, për para të dashu i ti, po e shikon Allah me zemër e ti, kurse njëzit janë një perte, janë të penguar një perte, nuk shofin qënë. Njërës në perdi më shokin gjithë Më pasë të sotë më në tajim Më pasë i hapa Allah i madhurunat një port tjetër Më pasë i hapa Allah i madhurunat një port tjetër Që është porta e vëshgimit Të Dhe primën të Allah i madhurunat Masë i këtë më E mëndonjë që rështë dëgjë Për dhe vetë me Fushinë Allah i madhurunat Katur për Allah i madhurunat Ndjenë madhështë të në ti, ataj mendojnë që të gjithë që në vizë në univers në vizë vetëm e të shenë ti. Në gjithë që në vizë në univers në vizë vetëm se do Allah subhanëta. E shikon kryesët e i duke si kukula. Kër shikon e amish të Allahot, në friksoj për tyre. E ti që ata i duke si kukula. E dhe që përpërdojmë duke si tata. Të cilë të rritonë Allah i mardhururë për së përgururën e nga ti përshikua se një qëritetit, dhe voçmërin, përshikua në bështetit të ka mojë më dërrua, i shikua në kryese një e zvejti, shohën vejti, si shtregoj që një për i se lefëve, do një përpaj një mbreti, në amet kër e ishtë në mburu, përpaj po për jo ti, edhe e këshikua një do kifri këmë mauli, fërse në fila në vënd, ndodhet një klup alkoholi, kurse ti pë Edhe i thonë se pjesë këto gjëra që kemi hamuz të vërtetë. I thot vallaj në ato momente, përfitrova madhështinë e Allahut, përfitrova që Allah është në mbarshtinë e tij, dhe madhështinë e Allahut subhanetauala, edhe më duk më brehtë mpara asaj se një miz. Më duk si një mizë vogel. Është oportjesh që i hap Allahu spermatove të njeriu, i cili heçi në çdo mënyrë. Edhe passe se i mungon qaim. Gjënë që dhëtë Pasetë nëse këtë vajshdojnë të gjëndje Dukë e qëndruar në portën Të këporta E Allahusë përnë të ale Pa u këthjur as djatës dhe as majtës Dhe pa ju përgjigjur as në dhe tjërë si tjetër Dukë e ditur Se qërëtja është Mas kësaj Dhe sa i nuk e mbritur e koma A të jërëtë shpesohet Të të hapi Allahusë të i portë më të madhe Dë me thëtë Nukaj e v sepse nëse ti mendon se këtu ka mbritur, atëherat i ndërpritet udhëtimi i protokollit i mader. Nëse ti mendon që me njëjë, më, më këtë ditë ti të mbritë të kollon, falasish mbriti, ktu është çfondi ti. Ktu është fundi do të thotë që ti të stoq kaji kishe. Ja, fot yeah. këtu njëri i të kupton që të ashti kanë ndër fapin e bagazhën, por nuk ka shkuar akoma. Ka akoma bukur bërë për ndritën e kollas para tani. Thot, dhe nëse njëri dhëtë e di që rruga ka akoma dhe që lindë është më tutjen dhe nuk këthejt as djadhas as majtas dhe as nuk i përgjitë të njës të asujtjit për shëllohës përnë tala, atërës dhe shpresohet të të hapa një por tjetër në bra paksaj. Më pasë të të më të eju, edhe këj njëri dhëtë jeton në këtë botë me zemë rëti jeton si jetaj me lajkeme. Zemra jiu lundron në, në dritën e madhështisë së Allahut të ëshkuar. Për këtë zemër buon drita nga prëncieja si e saj, siç buon uji prej burimit. Derisa ridh gjeni se ai e ndjen ndierë madhështinë e Allahut të ëshkuar në zemrën e tij dhe madhështinë e ekzistencës së mbretërisë së Allahut mëdhëror që ndodhet qell. E ndjen në zemrën e tij edhe e ndjeve dhe shumë të lartë, lartë në krasim e njërëzë tjërë. <gjë> Pas e thotë, edhe gjatë tjurë ty tjurë tjurët bëgatë shumë, kythët nuk qëndëronë astek por i e të gjenedit, dhe astek është tjelë të gjenedit, por i kanonë oto dhe shkonë dhe njitët të e ka i që nuk ka të njashën në të askantë. Sepse allo i më dhurur e shodimi i dhetëm dhe fundi çdo të ditë si noi jemi besimtar, siç ka thënë Allahu më dhuroa anna ila rabbika al-muntaha. Fësqet e tek zoti është jo fundi. Nuk është qëllimi këtu që besimtarët mundosë të hyrit, por nuk duhet të jetë, nuk duhet të jetë synimi përfundimtar i besimtarit hyrja xheletit ose përsëritja e xheletit. Ato do të jenë synime të dyta pas synimit parë që është arritja te qau mosultan. Sepse ai i cili do të do dhë synojë Ose sënimi tim të jetë është të avdurë e odojnë, që të rritë të hyritë, ose që të rritë të më dhëmë të kështetë ditë, të gjenitë, sënimi të shumë mirë, shumë mirë. Por sënimi të jetë është të arritë e një kryesë, kurse sënimi atë i besëmparë i cili. Shkonë më të të dhërë, të shërën të arritë e të kaullarë më dhërurën shumë, sënimi të jetë është të kryjuën si kse kryesë. Ose sënimi të jetë Po nuk është të qëllimi në më së shumti suffisur që ne nuk e adhurojmë Allahun me shpresën e nuk më, më frikë dhe ne nuk do të nxjellej të nëse nuk nuk kemi frikë për xhanetin nuk është të qëllimi por qëllimi është lirimiën e zemrës tënde nuk duhet të vendosë sulimin e tim më të lartë që të arrijë tek hyjë e xhanetit ose të kështelë të xhanetit por që të arrijë tek Allahu subhanahu wa taala të takojë atë sepse nuk kam basti asnjë qëllim më të lartë këtë linjësh një i arrin besimtari Ndë një aji cilë e njefa maus për në tala Edhe kjo është më thonë thelpi e adhërinit Që një një të drejtovë të halon më dhërë Paset së të të më kejim Më paset ngreja në mojë më dhe runër Në i gratë tjetër Edhe i hapët një port tjetër Tho të i hapët i portën E dritës e bujaris Edhe dritës e bukuris Këtu Fillon një riu dhe, dhe shikon Me zemër di Një dëshion me zemrën e tij një prej dritave të bukurisë së Allahut omnitana. Edhe aty ku s'e fillon njeriu dhe e shihjon, këtu e shihon ambelsin e dashurisë për Allahun e madhëruar. Shihon ambelsin e dashurisë për Allahun, domosdoshmë shihon një lloj kënaqësie që nuk e ndoqa as njerëzit të tyanës, ku njerëzit shqetësohen dhe duan të ndjenë çka bën ataj. Ky domosdoshmë ka dashurinë e madhe për Allahun e madhëruar dhe nuk vendosen për Allahun të sjellë nuk vendosë më parë allahë të nësienë. Edhe këta njëre së të lezër po së me ndoni se këta kanë existuar vede materën së nuk i këstojnë. Ka për të tërë e Madi ka të rëgurë këmë shkëntari, që e më do kërën humeni një rastë, të një personi, thotë të parë dy vjetësh, më ka të rëgurë një vla musëmanë, se kështë i një shokë. Kështë i një shokë të cili tja kështë të hapë Njohin e ti Edhe mali për takimin e ti Edhe u leshen në mezhlisen Edhe i gjithë dhe njerës Që flesi për hyritë të qënetet Edhe për mali për hyritë Dhe u thosht atyre e qëditur A të të regoj nishka që në e mali Së qëri të qëditur Edhe i thosht në atyre të qëditur Kush është këtë gjithë Që keme mali së qëri të qënetet Dhe u thosht atyre e shikimi Allavë dhe mali për të takuar atyre Ky është këndësia më e madhe më e madhe e hyrjes te xhenjeti. Dhe në vitin 1423, domethënë bështet para 9 ditësh, ndiq një person. Edhe e pa një prashok viti 9, pas disa ditësh. Dhe i tha, "Ku jeti tani?" I tha një menxhet të folën dhe i thënë se ku Allahut. Dhe i tha, "Ku që po shkë, çe biçën e ndër?" Ana për shkurën dorë pak xheneti dhe dhe hyrjet e xhenetit i tha i mjeri t'i thët a luk më pyët përshikimin Allahot. Më e Allahot a luk më pyët përshikimin e Allahot dhe, dhe më pas i tha Wallahi, pasha Allahot më tha Allahot më adhëruar më dhëruar atë mundësi që mund të shikoj këtërën e t'i thët kërti të shërën e thët subhama basat regon është da me këtë me tuti për të ideja është në më dhënqë së një milë arti besëm tarit është që të rritik Allahus mu t'a ed Edhe i ngrejë Allah i madhurë të personë dhe i hapët i portën e vëshgjimit të dritis buj bujarisë u madhurur. Aty të më thënë i gjyën dëshurije madhe për Allah s.w.t. Një loj dëshurije cila i ndes një zjarë në zemër. Zjarë i cili nuk shua deri sa do të akonë Allah s.w.t. Zjarë që e bërë në zemër në njëri të tjetë e roburuar, ndërë kujt, të kujtë, ndërë të mbahë, të cilë e i ka krijuar ta. Edhe e a ja vlejqët e të rëburuar për Allah në më dhe rëburuar. E jo si njerëzit e tjerë të cilët zemër dhe tyre i ka në dhenë edhe i ka rëburuar në duar të kryesat. Pase të të mënkejim, vëzhdim, edhe kjo personit cili ka të të dashojit madhë për Allah në më dhe rëburuar, është ngritë nuk të dhe grata të dashuris, në Allah më dhe rë Ai sa banuat xheledit e, e shikojn gradën e tij një njën, grad, dhe shikojn atë si shikojn njerëzit një yll që do lart në qiell. Do të thotë ka gradë aq dar të kalojmë ndëruar, sa Allah ka afruar ai shumë tek ai sepse ky është çmimi i tij. Dikush që synon të synojë hyrjen e xheledit i arritet atë. Dikush që synon që të arrijë tek Allahu i mëdhë. Allahu i dha hyrjen e xheledit tek kështja e xhenet dhe i dha më shumë se kaq. Si pasë të njemi që të kishështë do kush Kësish ka thënë profetis S.H.S. Që në që nëndodhën në disa dhoma Të të i dukshme Thotë që duken Nësi dhujit Në qijem I thënë së hapët do të ugronohet të grada E ngrado shumë grarta që nuk e arrinë e së kushme një profetve Dhe pasha Allahun Këtë grado të zjarin një njërën Si ka besur Allahun Edhe u ëmbitë në profetve edhe mesa treguhet, mesa duket, më, më këtu flet për ta njerëjit, secilat janë njerëz secilat janë të qëndruar për takimin e Allahut. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam foshte për ditë saktë që transmeton Ammar ibn Yasir në Milano, i duti qysh ndër të tjera, Allah më nisë nuk e le të të ndodhi lëwajhike washau ila liqa'ik. O Allah të kuj, të më dhurosh kënaqësinë të kemi tënd të, edhe mëmë për të takuar ty. Pastaj thotë i m'qeym Çdo punë mirë e ka një shpërbim. Ndërsa dashuria me Allahu Subhanetauala shpërbimin e ka që njeriu shkojtë ta takojë Allahun në paradisë. Edhe mjafton ky dhe shpërbimi se shpërbimi i madh dhe së nderi i madh për këtë person në dunya dhe në jete. Siç tregohet në hadithin e Musa Alayhissalam, që Musa Alayhissalam i pyet oh, Allahun dhe thotë Allahu i trego kush është personi që ka gradën më të lartë në xhet. Dhe ai ja treqon Allahu më tepër. Pastaj I thos muslimsanin, o Allah më trego kush është personi që ka grahën më të lartë. Nuk ka prej çdo individi person më kar ndonë rangu, ason i njerëzve më të lartë. Dhe i thotë Allah më dhuron. E hadith rreth Rasulullah Muslim zot. Kynjeri ky i dukurën e liriu, si më ka gatuar të artë. Ky është ai i cili të cilun unë dëshoj. Ose kta isha ata se ti më dëshoj. Izjoda ata dhe ua kam ndier nderimin e tyre me dorën time dhe kam vullosur atë. Pandaj syi më të parë, vesi nuk e ka dëgjuar dhe siko shtuar njëri më ndërmend se çfarë kanë përgatitur për ta. Por kë, për ata të cilët domoshta synimin e tyre më qartë kanë Allahu subhanuhu teala. Në vërtetëmi kësaj fjalë që ka thënë Allahu në Kur'an, "Fela ta'lamu lisa'a ukhfiela liqurati a'yun", dhe nuk e di askush se çfarë ka neisish ka ka përgatit ka fshehur për eh, ta Allahu i mëdhur. E, për këta të cilët rëduan Allah më shumë në talë më shumë se së të gjithë tjetër E si dhe duke të gjendë njërë tërë dhe kërë t'i shikohë që ata dhëtë në ditën i gjykinit Kërë të frasë një thyrës dhe të thotë të ikë i shdëkush të ka e që ka adhërurë Të ikë i shdëkush të ka e që ka adhërurë dhënjë Dhe një njëse qitë njërës të e që ka adhërurë përse pësimtarë të ri dhëndin e tyre Edhe atere, Vjen alloh i madhuar, "Jo, nuk pamë që ata e njohin." Dhe u thot po ju pse nuk shkoni me njerëzit? Edhe ata i thon "Inna faraqna minan nas ahwaj makunna iley." Që ne u ndam për njerëzve në momentin që kishim ne u shkonë me voj për ta në dynjam, u ndam për tyre. U ndam. Në momentin që kishim u shkonë me voj për ta, ne u ndam për tyre, ashtu si u bashkuën tonë me ta. Edhe u thot alloh i madhuar, "Kë prisni?" Dhe dhe presim Zotin tonë, dhe në ne me nështë t'i ka i shenë. Dhe të rallojë madhurës më nëmë para kamerë t'i dhe ata i shohin dhe i njojë dhe i brinë se ishtë t'i gjithë besim t'arë dhe mërëtet. Kërsa muna fikë dhe, o svetë kërrizi. Kjo është një moment shumë ma dhështorë për besim t'arë dhe mërëtet, për ata cilin kanë kaluar gjithë të etapa, nga fjellimi dhe në fundë. I lodhë i këtë dunja, i e dunjas, por nuk u lodhë i k u lodhëm për të rritur sënimin më dartë, mund të dardë, që mundë të sënoj një kërjes, që është këlluës si e subhanu të alë, për të rritur këlesin e ti, për të rritur shikimin e ti. Thot, edhe ata që ndërën e dëndin e tyre, për të pritur të adhurin e tyre, dhe dashur në tyre, në cilë është mi dashur të katarë, se shdë gjërë, dhe nësa gjë, u vjen, i shikonë ata, u shfajgjën e tyre, edhe, tjyre, edhe Ujesi Allah, Allah, Allah, të Allahut sonë ta. Sotë më sot shehu të sonë të imi, si vetë për tauhidin, edhe thotimi për shpirt, një lloj për kufizim, për tauhidin shumë çuditshëm. Thot tauhidi, njësimi i Allahut, çështja e njësimit të Allahut. Tauhidi është që shpirti i jot të tërhiqet i gjithë për të Allahun e madhuar. Gjithë shpirti i jot të drejtohet për të Allahun e madhuar. Ky është thotimi. Mos e dhurosh as këto broçat. Mos e mështetështë asë kujtë për e qëllot Mos presoshtë e presoshtë asë kujtë për e qëllot Mos e keshë frikë asë ka për e qëllot Mos fushu, mos fushu Zemë të me frikë në asë një kryese Dhe qëllotë për e të anë Pas taj zënë nukaj Dhe qëllimë është që njëriu Vashdo të rritë në grata, në grata, në grata Dhe rritë Dhe ka lohë së për e të anë edhe të zejë vëndë për para lotë më dhëruar, ose të vdezi rrugës për të kaloj më dhëruar, edhe në sërdis rrugës a i shpëgjimin e ka të kaloj më dhëruar. Që që i lundur i vërtet, edhe i sukseshmi i vërtet, është a i tiri nuk thehet as djatës as majtës, por së non vetëm të kaloj më dhëruar. I tiri nuk ka dhërën as kënë për e shalot më dhëruar, nuk merë, Simbushtet ashtëmbroj as çallahu nuk do ashtëmbroj çallahu nuk beson se ka rregulluar dhe nuk po jetë se kat urt për veç Allahu subhanahu teala. Allahu më zotëron e vërtetë. Kto ai disa fjalë vlezë të më ngqym në sinë të përshkuan gradë që do të ndjek në sinëtarin për të arritur te qallohu më dhunor. Kto janë gradat, të cilët i ka treguar më xhaim da Allahu më shkruajmë ngqymin se me dhimi jo për tërë e shë i i ka shihua në to përndajnë e tërëgonë. Edhe këto një tërëgonë më tërëzit që dojë kupi që mi që pakën të adimë se ka dhe kështu, edhe pse e dhimë që i nga ishtë larë e këse së një të adimë do të tohë. E shë shështë të më tëjimë, tërëgonë i e vëndë këtu, edhe thotë, edhe me i lartë i tyre, është ta i cili ka erë në fitën e me hëritë të gjenetikës. Shë dhëtë, me i larti të urejmë gradë, është e jitë cili ka, ka rënë e fitën me përritën që ne të gjërë fitën e mirë. Êshtë fitën e mirë, si nësë e zajqurë fitën të të gjë. Dhe të të gjërë, dhe kërën e kërën e kërën e të arimë të në gradë dhe të largës, ne të cilët jemi të zhydojnë në fitën e me qështën të të, të njësë, me pamitë të të njësë, me posët të të, të njësë, dhe me për edhe nuk e, e qërë personë cili ka janë me fitën e me hrytë të gjënetit gradë të ullën krasimet që të shërën të tarit e ka lojë më dërruar e shëra mund të ullën për personë cili ishë shërë të të dinoja nuk e për qëllim të vlesë të ullën vlerën të hryve të, të gjënetit edhe a i personë cili ishë sunon të tarit të hryve të gjënetit edhe ka ishën shumë dhartë po me i nardës a i është të kriju si hryve të gjënetit Nëse hyrë të gjenetit e një bukurin, bukurin mahmitëse, cila e mahmitë në simtajnë, e dhuhet që a i ka përderi shto dhjetë duke shikua nga mahmia hyrë të gjenetit, të dini, të dini se, sikur gjithë të hyrë të gjenetit, në gjithë bukurin që ka kryu alonë gjenet, të mbli dhe në gjithë të bukurin dhe kryesatë, të një kryesatë vetëve, gjithë kjo bukurin, nuk është për parë bukuin se lotë vetëm se si që është një pif ujë për parë një një një që halën i përkërinje e qëta mund në ndihë besindarën për të shikohet Allah nësë për në këtëtane por du pa të pasu parësut një shka këto me e zërë që besindarën nuk e do Allah në të bukuin e ti por e do Allah edhe për madhështin e ti për urtsin e ti, për dijen e ti për gjithë të sitë të të dardhe Sëpse dashoria e cilë që nuk shëqërojë, dashoria e cilë nuk, nuk, nuk shëqërojë me frikë shpresë, ajo këthehet në përkëndhëli. Ajo dashoria e cilë nuk shëqërojë me frikë shpresë, ajo këthehet në përkëndhëli. Për e të regohet së një për e sufistëve, e cilë për tëndodhë se e do të allahun, për nuk ishë frikë për allahun, të regohet që njerë nga dhe ven për lidhëm, dhe një këtë dhe ven. Edhe atë e dritur gardë, i driturë d Edhe dormodi thot a kshu buni dasham me dashurin e ti? Un do ta dhuroj ti kurse tisut malet devtiki. Zot ndruaj. Ti pretendon se do Allahun, po e krahason Allahun dhe bën Allahun si një krijesë. Edhe i flet Allahun si një krijesë. Allahu i ndruaj. Domethën duhet si njeriu të shoqëroj frika. Por ende po të shikosh selefët shumë qesin për frikën, do pak qesin për dashurinë. Pse? sepse e personi cili e kam e, mahu, e të vërdhët frikën maho, e të besimtare mërëtet. Kursa e personi cili përndër nësër dhe e në, bollu e nga frikën maho, e nuk është besimtare mërëtet. Pra ne të rëgojt që disa njerës ishe një përselepër në nëzën së ti. Edhe e finë dore pyta e të për dëshurimi. Për dëshurimi dhe dhe maho, dhe u thotë të të tërë të mosflisë një, mosflisi mos për dëshuritit. Se kam frikë se do të djojnë të të njërës edhe do të pretendojnë edhe do për e pasurë ata. Do të pretendojnë edhe do për e pasurë ata. Se shdo kush mund të pretendojnë dëshurinë. Por frika është ajo e cila e kufizon dëshurinë i vërtet dhe e vërtëdon dëshurinë që kjo është e vërtet në Allah s.t.a. dhe bine në urdëm ti. Këni në kundë të më të hibunë Allah dhe të bionë i hibinë kumë Allah dhuajnë. Nëse me të vërtet të dojnë Allah, atë e mundisht në mua që të dojnë ju nga Allah. Kjo është argumenti që ka sielë, Allah i më dhëru në Koran, edhe së dojnë pa që ka vërdojnë së dojnë Allah, pa atë që përdojnë së dojnë Allah më dhëruan. Nusë Allah në më dhëruaj në dhe bëj për e tyre që e dojnë Allah, nusë Allah në më dhëruaj në dhe bëj për e tyre që së nimi tyre, në të jetë, është vetëm Allah së dojnë ta. Edhe u vëllaj, të arit, të degra, dhe uveze vëllaj, së kur besitare të arritë të degradë, nuk i hymë në sy, për i se dynja e ma asgjërë, nuk i bëmë për shtypë i ma përthuat. Jo për ka fri për kërjesë, jo për ka fri se po e shikojnë, po e djojnë, po për e përshkojnë, jo për, për kam hëndhë dynja, se jo për përgjëpon dynja, jo nuk kam që të ha, nuk kam që të pi, ja, ja, ja, është shumë largë. Ky person është, ma Allahus M.T. si punët vdekojt çfarë do nice nam që dreton si doj e keni si doj çu është një besëtar i vërtetë el çu vetë ti prallot bëj më shumë çdo dush Allah m'bëj më që un gjithë jetën timt krau vetëm për ty që çdo dëshirë të më kërën do për ty çdo fjalë të sas vetëm për ty çdo formalë vetëm për ty ky është ai person i cili më vërtet thuaj që ka arritur ose shpreson që të arriti në mallë më dhurë dhe nëse nuk ka arritur po zhgjukës për të qallë dhe zhgjukës Shpesohet i shpëblimi ti është të këllohet më dhëruar O me i muhajjë, o me i e kush në mbejti muhajjë Në këllohet rësulli Thumë me ju të rikëhën më të këllohet gjëllohet Allah Dhe kush dhe të përshmise ti Për të migruar, për të këllohet dhëruar e ti Dhe pasaj dhëdes rrugës Shpëblimi ti ka shkuar të këllohet më dhëruar Lusë Allah në më dhëruar Lusë Allah në më dhëruar që nëse nuk në dhurur neve këtë të gratë dhe shpëllimin e këse gratë, të mos në e prihojnë, mos në e privojnë e për shpëllimin e fatkesis në cilën e kemë i rrënë. Pak të në, pa në lusëm Allah në dhurur neve shpëllimin e fatkesis në cilën e jemi që ne kemi gradë, në këse kemë i rrëtë të gratë dhe në lusëm Allah në më dhurur, mos në bëj për e tyri që të prikuar nuk të jetë dhe njëtë tjetër, Allah është brejtë njëtë tjetër.